І все ж, якщо вірити Полікарпові Шафеті, серед документів процесу у справі вбивства Перацького є свідчення на суді агента поліції Кароля Сікори, який пред'явив протокол, складений на Бандеру ще 1922 року. Ось як подає показання Кароля Сікори Полікарп Шафета. Я тоді затримав цього, перепрошую, високий суд, шмаркача за нелегальний перехід кордону. Бандера сказав мені, як зараз пам'ятаю, що він чех, живе в Цешені, а до нас приїхав подивитися Польщу і вертається назад. «Де ж твоя перепустка?» – питаю. «Хто живе близько кордону, має постійний документ». Бандера відказує: Я свій документ удома забув, якщо треба, покажу іншим разом. Взяли його на постерунок і при знайшли посвідчення учня стрийської гімназії. От який він чех, то прошу Високий суд, шпигун з малолітства. Зараз, коли минуло вже стільки літ, неможливо з'ясувати, чи підліток мав завдання від дорослих перебратися через кордони, передати якісь відомості, чи це була просто хлоп'яцька витівка. Минали рік за роком, хлопець переходив із класу в клас, і все ж уже в гімназії Степана Бандеру більше цікавила громадська і політична діяльність. Готуючи себе до подальшого життя професійного революціонера, він дбав про свій фізичний стан – і виховання сили характеру. В старію існували легальні юнацькі спортивні організації «Пласт» і сокіл До «Пласту» Степана Бандеру прийняли лише в третьому класі. Петро Мірчук знову допускає неточність, пишучи, що Бандера став пластуном відразу після вступу в старіцьку гімназію. Сучасному читачеві не дуже відомо, що це за організація? Пласт. Але тут немає можливості детальніше про неї розповідати. Досить лише сказати, що з цієї організації, зокрема, з коріння Червона Колина, до якого вже в старших класах належав Степан Бандера, вийшло чимало видатних діячів ОУН, а пізніше УПА – Степан Охримович – помер в 1931 році після побоїв у польській тюрмі, Олекса Гасин загинув в бою в 1949 році, та ряд інших, із них 18 осіб, загинули за різних обставин. Окрім легальних молодіжних організацій, почали виникати нелегальні, в тому числі група української державницької молоді, до якої належали Степан Охримович, Юліан Васиян, Іван Габрусевич, Богдан Кравців, організація вищих кляс українських гімназій, з якої вийшли такі відомі потім діячі, як Роман Шухевич, Володимир Янів, Богдан Кордюк, Зенан Косак, Степан Ленкавський, Після злиття деяких окремих організацій в 1926 році виник Союз націоналістичної української молоді – СНУМ, який очолив Осип Бодиварович. А до проводу входили Степан Хримович, Богдан Кравців, Степан Ленкавський і Іван Габрусевич. Однією з найвидатніших постатей молодіжного руху в 1920-х роках в Галичині – був Степан Охримович, який, власне, і ввів у політичну діяльність свого молодшого колегу по австрійській гімназії Степана Бандеру. Знайшовши в бібліотеці місцевої просвіти праці Миколи Міхновського, зокрема, його самостійну Україну, Охримович захопився ними, дав їх читати своїм друзям, зокрема, і Степанові Бандері. В результаті виникла вже згадана організація вищих класів українських гімназій. У 1927 році Степан Бандера закінчив навчання у гімназії, склав так звану матуру і хотів поступити в Українську господарську академію в Подебрадах біля Праги. Але у польської поліції цей невисокий юнак вже був на замітці. І закордонного іноземного паспорта він не отримав. Степан їде в село до батька, допомагає йому по господарству, адже в сільського священника була земля, яку треба було обробляти. І помиляється той, хто вважає, що все це робилося винятково руками наймитів. У вільний час він проводить культурно-освітню роботу в просвіті, керує хором. І самодіяльним театром, започатковує спортивне товариство «Лух», був одним із засновників у селі кооперації. Разом з тим вів у довколишніх селах підпільну роботу по лінії УВО. На році Степан Бандера їде до Львова, щоб продовжити навчання в закладі, який популярно називався «Львівська політехніка». Про справу не говори, з ким можна, а з тим, з ким треба студентські літа. Цей розділ буде вимушено коротким, бо хоча життя Степана Бандери протягом шести років перебування у Львові насичене подіями, але про них залишилося дуже мало документальних даних тим більше, що його життя в цей період складається з двох цілком різних частин. Перша – офіційна навчання в політехніці –